For sol, men også lokale byer, mindst sol i de vestlige egne i Nordsjælland og på Bornholm, kan byerne være med torden. Svag til jævn vind fra vest og nordvest, og mellem 17 og 20 grader. Du lytter til Radio 24 /7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio 24 Velkommen til Danmarks røst med programlederen Mikael Jalving.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 Varför är det så att den moderna svenska kulturen och politiken, medierna och videnskapen, de prominenta och eleganta, de rika, sekulariserade, de jämställda och liberaliserade svenskar och verkar tycka att tabun, de måste vi ha någon fler av. Varför får man till exempel inte diskutera den svenska neutraliteten i försvarspolitiken? Hur kan man hålla samman på en nation som sägar var neutral? Varför får man inte diskutera romartiklarna? Varför benämnas dem som om med den tekniska fras eu migranter Varför blir djur uppskattade som om är människor? Varför ser man fler och fler unga personer i svenska media medan befolkningen ålder Varför autoritet försvunnit från den svenska skolan? Varför hänvisar politiker och myndigheter till den svenska befolkningen och inte längre till det svenska folket? Varför beskrives islam alltid som en religion och inte också som en politisk rörelse? I de kommande kommer vi att fokusera på olika svenska tabun. Utöver invandring och hela det relaterade problemkomplexet ska vi bland annat prata om toleransens pedagogik i skolan, konst och vänster, porr, prostitution, feminism, ålder, avkristningen av Sverige, sjukskrivningen och föreställningen om den svenska tigerekonomien. Om du har bara i det, är så kom, gör en kommentar på sms eller via appen Danmarks röst.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 24, Vi vet redan att godarna är pensionerade om inte god är absolut död och begraven. Är det det som är den generella förklaringen på mängden av svenska tabun? Mer än något annat folk verkar svenskarna sakna det heliga riket, paradiset, guds fred utan kristendomen som syns att försvinna mer och mer från Sverige. När god är försvunnet, då måste svenskarna uppfinna honom på nytt. Hit har et som kan gjøre den svenske tilværende begribelig, positiv og fremtidsorienteret. Læm, når svenskerne tro, håb, vi hånd. Er det forklaringen, The Missing Link på engelska, nøglen til at forstå selv den svenske sjælen? Jeg ved det ikke, og derfor kommer vi at undersøge saken i denne programserie, som hedder Danmarks Røst. Mit navn er Michael Jalving, og jeg elsker Sverige. Av samma anledning hoppas jag att du vill ringa mig. Ring och berätta vad som händer i Sverige. Om du befinner dig i Malmö, Trelleborg, Helsingborg, Halmstad, Varberg, Kongsbacke, Göteborg, Jönköping, Motala, Örebro, Stockholm, Uppsala, Umeå, Luleå och Kiruna eller Kalifornien. Det spelar ingen roll. Ring och tyck till. Det här är Danmarks röst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 Efter juni, den mest svenskaste av alla månader med midsommar, studentutspring och skolavslutningar, kommer Danmarks röster sända i hela juli och kommer att diskutera allt som inte får diskuteras i de svenska mainstreammedierna. Välkommen! Lord mig börja med Malin Kruttmeier, vår journalistvän från Aftonbladet. Det var henne som recenserade det här programmet en vecka för premiären. Vi började in Malin Kruttmeier naturligtvis så att hon kunde utgiva sin kritik. Först fick vi inget svar, men igår kom det ovända svaret från den politiska adeln i Stockholm. I ett mejl skrev Malin Kruttmeier att varken hon eller någon annan från kulturen på Aftenbladet är intresserade i att medverka i Danmarks röst. Malin Kruttmeier, jag förstår. Jag lovar att lämna dig och Aftenbladet i fred. Godnat, Malin. I gengäll så, så verkar det som om vi har den första lyssnare igennom. Inte alls, inte nu Men vi har fått många kommentarer på Facebook. Uh, Några av, av dem är positiva och andra negativa. Så är det i ett fritt samhälle. Jan Wallenberg skriver. En fri massmedial röst behövs. Jämla vanliga svenska massmedia ylar i samma tonart att i ihop. Erik Persson skriver. Töm psykofamika burkarna. Plocka undan vattenföremål. Danmarks röst. En daglig dos. Riktigt korkad radio från Danmark på svenska om Sverige. Christian Möllenhof. Bra jobbat, Mikael Jarlven. Jag har länge, länge hoppats på att initiativ just av det här slaget. Den svenska debat debatten behöver ny luft och nya perspektiv. Danmarks røst kanskje kan hjælpe os svensker at bryte isen og etablere en mere saklig og konstruktiv ton. Stefan Grønkvist skriver, Det kommer nok ikke in, in, ringe så mange svensker. Folk vil ikke risikere sine arbejder eller kanskje blive ytesluttet for u, u, no, nogen idrottsforening, studiecirkel, fagforbund eller noget andet, som er vigtigt for den indskilde personen. At udtale sig offentligt om disse tagetfråger a så många exempel visar ett rejält hot mot den enskilda svenskas så vidare sociala liv. Jon Josef Papini, programmets vart har börjat dåligt. Var, var är de kritiska frågorna? Markus Thoralindvald, uppskattar ert radioprogram och att ni inte följer den svenska rammen för vart som påstås vara politiskt korrekt. Jag har tänkt att ringa till er nu i veckan så jag får säkert saker på, äh, sorge på seende. Tusen tack för att ni finns. Tack så mycket för dem som har, har kommenterat på Facebook och vi ser fram till att höra från för dig, Markus Tore Lindvall, i denna vecka. Ja, idag ska vi träffa två personer som har försökt att tala öppet om det största tabun i det moderna Sverige som är invandring. Med mina ögon i fall Æven om dette ämne er meget upopulært i Sverige, så holder vi på med at diskutere det i den virkelige verden. Når indvandringen kommer til at så er det naturligvis også i Danmarks røst. Velkommen til den første gæst i telefonen, forfattere og ekonomi, ekonomidocent Jan Thulberg fra Stockholm. Tak Du lysner med, du kan høre mig. Ja, det är väl. Det är bra. Vi kommer att prata lite, och så senare kommer vi att prata också med Maria Eriksson, som är chefredaktör på, chefredaktör på Svenska tidskrifter. Men Jan Thülberg, du är ekonom. Du har doktorerat vid Handelshögskolan i Stockholm och skrivit flertal artiklar i svenska internationella vetenskapliga tidskrifter. Och så du har nyligen. På ditt eget förlag släppte ut boken Lösningen en analys av svensk invandringspolitik. Låt man först fråga, varför har du givit ut den på eget förlag? Flera skäl. Ett första är ju att intresset från andra förlag är högst begränsat. Att man ger egentligen bara ut böcker i Sverige på de stora förlagen som stöder invandringen och den förda politiken. Det är alltså inte möjligt överhuvudtaget. Eh, sen finns det också andra skäl och det är ju att eh, en, en förlag som är ointresserad och tveksam till en bok gör ju väldigt dåliga ansträngningar att bringa ut boken och, och få fart på försäljningen. Mm -hmm. Och då har jag faktiskt större möjligheter ensam att eh, trycka på min bok och, och för spridning och bland annat har jag gjort så att jag har spridit ut den här boken som en gratis e-bok så att läsare kan liksom ta och komma i kontakt med min bok i två steg mm -hmm. och det här med att uppläsa något, så att säga, en bok gratis det är ju ingenting som ett normalt förlag gör men som jag kan göra då när jag sitter och har alla rättigheter själv ja, väl, ja. och hur har mottagandet varit in, in vidare? Eh, jag har ju fått väldigt positiva eh, recensioner i din officiella Sverige, Alltså de, de eh, sajter och eh, andra som är intresserade av den här typen av frågor. Där har jag väldigt positiva kommentarer. Mm. Däremot så har ju det officiella Sverige valt att skicka tiga i min bok. Så att här finns det överhuvudtaget inga kommentarer. Det finns alltså inte ens kritiska kommentarer. Utan massmedia eh, vet på något sätt att de har ett intellektuellt underläge speciellt mot en sån här kvalificerad bok. Så att man vill överhuvudtaget inte ge sig in i en debatt som man kan förlora. Utan man, man, man undviker och tyger. Man unga, ja, alltså du, du, du pratar ju mycket om ekonomin i, i din bog. Är det ett problem i Sverige? Pro provocerar ekonomi speciellt mycket? Eller, eller hur upplever du det? Um, ja, fast det, det, det provocerar också skulle jag säga. Alla aspekter kring invandringsfrågan är faktiskt uh, uh, mer eller mindre förbjudna. och. Uh, Eftersom jag är ekonom så har jag en viss tyngdvikt på de ekonomiska frågorna. och Jag har ju skrivit då i Nationalekonomiska föreningens tidning ja. och tagit upp sådana här saker. Eh, och kan... det, har ju gått, det, det går i akademiska tidskrifter. Alltså ja. Jag har skrivit också i statsvetenskapliga tidskrift, filosofisk tidskrift. Tiske för politisk filosofi. Här finns det fortfarande en öppenhet för intellektuella frågor. Mm. Men, men i vanliga medier så finns det inget intellektuellt intresse. Mm. Utan här, här har man ju en propaganda som ska vara enkel och enhetlig och... Ja, allt som skrivs ska vara så likt allt annat som skrivs. Jan Tulpa, vi kommer att återkomma till de ekonomiska perspektivet senare. Jag vill ju fråga dig först om, om, om det som du beskriver som de svenska surrogatdebatterna. Du nämner fyra typer av surrogatdebatter i Sverige. Kan du beskriva dem äh, för lyssnarna? Ja, och, och, och, och den första på det här det är integrationsdebatten. Och här är man väldigt explicit. Utan statssekreteraren på integrationsdepartementet har själv sagt att vi måste få en livfull debatt om integration. Den debatten kan vi så att säga, kontrollera från etablissemanget. Det är en positiv Och, debatt liksom. Ja, det, det är möjligt. På något sätt kan man säga att det är en väldigt konstig debatt för att. Den består av att det kommer nya förslag på att integrationen ska ja. fungera bättre. Och alla i etablissemanget är faktiskt överens om att integrationen fungerar dåligt. Men det är liksom nya tag. Och när det kommer ett nytt förslag ska alla vara positiva och säga ja. Ja. nu kommer lösningen. Och sen efter ett tag så säger man att det här gick inte så bra och nu ska vi vara glada och optimistiska och göra nya försök. Och då är statssekreterarens idé den att det är så här vi ska göra och kan vi hålla fokus på de här oupptäckta integrationslisande lösningarna, då kan vi liksom undvika att diskutera invandringen. Som i din analys är det reella reell problem, problematik, eller hur? Ja, visst. visst. Och då kan man säga att den här optimismmyndighetssynet är den här, att om integrationen fungerar smärksligt, då är det inget problem med invandring mm -hmm. och då behöver vi inte diskutera invandringen. Mm. Eh, men problemet är ju så här att eh, alla de här integrationspolitiska lösningarna har ingen egentlig effekt, utan den enskilda frågan som har störst betydelse för integrationen, om den lyckas eller misslyckas. Så det är mer retor det är... retorik än politik? Ja, eller därför att den, ja, därför att den viktigaste integrationsfrågan är egentligen då volymen och kvaliteten på invandringen. Mm. Om vi får en liten grupp kvalificerade invandrare så har vi inga integrationsproblem. Men när vi släpper in stora mängder eh, problematiska invandrare då får vi stora integrationsproblem. När du säger, Men vi, när du säger problematiska invandrare, vad menar du? Eh, då är eh, framförallt personer med så att säga, eh, låga Låga utbildningar och så att säga lågt humankapital om man nu ska använda den ekonomiskt här. Mm -hmm. Alltså personer som är svåra, mycket svåra då att hitta jobb på, på den svenska arbetsmarknaden. Mm -hmm. Och här finns ju tydliga studier. Alla visar ju det här att ju lägre utbildning invandrarna har ju större integrationsproblem. Ja. det är ett annat spåret som du nämner i din bok, antirasism, som ska vara också en, en, en typ surrogatebatt. Ja, det. Ja, det är mer, det är liksom mer att säga extremvänsterns eh, variant och den hävdar ju då att det svenska samhället är genomsyrat av rasism och diskriminering. Mm. Så att det är alltså inte egentligen politikernas fel att eh, integrationen inte fungerar utan den här eh, diffusa rasismen är det som är det verkliga problemet. Och vad som krävs mot för att lösa det här det är då olika typer av kvoteringar och annat som gör att invandrarna då får arbeten och kommer in på svenska arbetsmarknad och på olika sätt tar sig fram i Sverige. Mm -hmm. och det vill säga att man, man ökar, vill öka undanträngningen av svenskar för att ge plats då för invandrare. Och det här leder till en sorts kvotsamhälle där politikerna och politiska beslutsfattare och representanter för olika grupper får större makt. Så att Det är någon sorts återgång till en lite mer så att säga, styrd gossplanaktig ekonomi, men istället för, ett, för ett, en planekonomi som är centralstyrd så blir det här snarare en sorts förhandlingskultur mellan olika särintressen. Du nämner också hat mot hatet. Vad menar du med det? Ja, det är liksom en, en, en annan variant på en sån här diskussion som flyttar uppmärksamheten från invandring till andra frågor. Det här är psykologiserande där man hävdar då att de som inte är nöjda med invandringspolitiken är mer eller mindre hysteriska hatiska människor. Mm. Och är de det så, så är det svårt för de här försvararna av invandringspolitiken att argumentera sakligt för det hjälper ju inte. Och då har man liksom nu med den här termen så har man liksom mer eller mindre eh, omyndigt Förklarat eller idiotförklarat eller psykologiskt idiotförklarat människor till att vara i obalans och så vidare utan det är bara hatare mm. och då har man i Sverige skapat sådana här ord som, som, som hatmedia hatsajter mm. eh, det finns ett ordtal böcker som heter sånt där som hatet Jeg tror, du tror... Det, det er jo ligesom et fænomen, man også har altså i EU Man taler om hate speech. Man har det i, i FN, altså de forenede nationer. Man har det også i Danmark. Halsk tale uh, heter det. Det er ligesom et, et meget fremtrædende fænomen i hele den vestlige verden. Er det samme sak i Sverige, eller er det, er det ligesom mere ekstremt, eller hur oplever du det? Ja. I grunden samma sak, men i Sverige då mer intensivt och, och med mindre mottugg. alltså Det är som politisk korrekthet. Alltså det finns i andra länder också Vi det ser ut på ungefär samma sätt. Det är bara det att, att Sverige är mer extremt. Eh, den svenska konformismen gör att eh, man anpassar sig till de här anklagelserna i väldigt hög utsträckning. Mm. Men det, alltså det är väldigt bizarra saker för att det påfallande med hotdebatten här är ju att de här människorna som reagerar på det här det är snarast de som är hatfulla och hysteriska så att alltså det, det, det, hatet mot hatet har jag kallat det här mm, avsnittet mm, mm. och det är alltså deras väldigt, väldigt uppskruvade bild som, som får dominera och de som ibland utpekas då som hatare det kan ju vara alltså väldigt stillsamma resonerande artiklar men de klassas ju ändå nog som hatartiklar medan däremot någon ursinnig diatrib i en kvällstidning rubriceras då inte som hat utan som snarare då en protest mot hatet. Så att det, är alltså, det, är en, det är en sån här orwellsk bild där ord egentligen skiftar betydelse och det blir nästan att det blir mot ordets normala betydelse. Alltså att, att hata blir en, en tankekriminalitet? Ja, precis. Och en, tanke, och en tankebrott som dessutom... Eftersom du rubriserar som hat. Mm. Att det är hatet. Då kan de här människorna som är förbittrade... Mm. Men kan inte in hata in också vara ett hård? Ja, men det, det men det är inte, det är inte där. Det är inte alls det där det här ligger. Alltså ett hat som är ett hot är ju någonting som har eh, makt eller våld eller någonting eh, att backa upp sig med. Och det har ju inte det här utan det är ju frågan om kommentarer på kommentatorer och så vidare. De som har makt att trycka till är ju just de här förbitterade människorna. Eh, och deras finess med det här det är ju den att om man säger att det är motståndarna som hatar. Då blir det ju den att det är de som har hatarna och de är man ju inte själv hatare. Mm. Så att genom att hata hatet så undviker man på sätt och vis den här egna risken att det är satt eller utvärderad och uppfattad som hatare. Utan man säger att man är antihatare mm. trots att man hatar. Det är ju lite grann samma sak som är. Det också, Antirasisterna, ja. alltså de hävdar ju då att de har självklistat etiketten antirasister på sig själva. Ja, då kan man lägga fram vilka rasistiska idéer som helst. Eh, och, och man säger det att det där, det är inte vad vi menar med rasism, utan det där är ju vad vi kallar för antirasism. det den sista, över etiketterna. Den sista surrogatdebatten som du nämner i din bok, det är den här beteckninga gränslösa plikter. Vem, vem har de de plikterna idag i Sverige? De har gränslösa säger du. Vad är det för, för en typ av Ja, den ja, alltså mest svenska utav de här. En del i, handlar om i det här avsnittet handlar om, om mänskliga rättigheter, men det är mer universellt, men det finns en speciell regel som egentligen är bara är svensk. Mm -hmm. Och det är principen om alla människors lika värde. Ja. Och det är någonting som upprepas i invandringsdebatten mer än någonting annat. Ja. Och det är ett mantra som man säger och som aldrig blir motsagt. Och vad jag har gjort i boken och också i artiklar i filosofisk tidskrift det är att ställa då den här kritiska frågan att vad betyder det här egentligen och har det någon betydelse? Ja, har det det? Nej. Det är ett helt tomt uttalande. Men skulle det är lika väldigt betyder ingenting? Nej, alltså, eh, jag kan, om vi utvecklas kan vi säga att för det första att det är fruktansvärt populärt i Sverige. Va? Så att, eh, jag har gjort undersökningar inom sjukvården och visar att eh, 99% anser att det här är väldigt viktigt, en väldigt viktig princip för det dagliga arbetet. Mm. Så den anses viktigt för sjukvården, den anses viktig överallt. Den finns med i svenska företags värdegrunder och den finns med i inlandningspolitiken. Vad är fel med den? Eh, den första i situationen är ju här att de allra flesta människor anser inte när det kommer till kritan att eh, det är så att människors beteende saknar betydelse för deras värde. Att eh, de allra flesta skulle säga att eh, Nelson Mandela har ett större värde än Idi Amin. Alltså för samhället, för sina medmänniskor, för sig själv. Mm -hmm. De flesta människor skäms över vissa saker- och de är stolta över andra saker. Man tycker inte att allting är lika bra och lika dåligt. Så att det är en fullständigt meningslös eh, påstående- att man måste ha... Alltså man kan ju säga så här, alla människor är människor. Men det är ju ingen djupsinnighet, det är ju en självklarhet- ja. Säger man då att alla människor är lika värde- då alltså måste man ju mena någonting med värde. Och det gör man inte. Mm. Eh, dessutom så har vi då en... Vi bygger på en kristen grund- och alla flesta människor utanför Sverige- är ju religiösa. Mm. Men i alla religioner- om vi tar islam och kristendomen- så är det ju så att en allvetande rättvis gud- på yttersta dagen berättar och beslutar- vilka som ska komma till paradiset och vilka som inte kommer till paradiset. Och det här är ju svårt att tolka på något annat sätt än att Gud värderar människor och gör bedömningen att vissa människor har förvaltat sitt liv på ett sådant sätt som är mer värdefullt och därför belönas de i paradiset. Ja. Och andra människor har inte varit lika värdefulla i en moralisk- religiös ja, mening. Ja. Det är därför hamnar sämre. Och detta anser ju då 99 procent- utav, utav alla. Ja. Jan Jutubär, vi, vi har en- lyssnare i Yemen nu. En, en, ja. en, en svenska som har uppvuxit- i Husby. Vid, vid, uh... får, får jag ta en grej till- bara för att avsluta? En? Ja, ja, en, en med, ja. Mm. Eh, Man har också gjort- en undersökning i Sverige- där man har ställt frågan- eh, om har människor- ett högre värde än djur eller har djur och människor samma värde mm. och då visar det sig att 66% av svenska folket svarar att människor och djur har samma värde och det, då, det skapar ju också så att säga, någon sorts insikt om vad alla människors lika värde betyder, det betyder ju det egentligen att ja det här lika människovärdet är i alla fall inte så där fruktansvärt högt va, utan Grisen på grillen har ett lika högt värde som människor. Så att det här människovärdet kan ju inte vara så heligt och så högt. Ja, Jan Tullberg, vi vänder en liten bit med, med, med lyssnaren. För vi har just fått äh, vår nästa äh, gäst i gemen på telefon från, från Stockholm. Äh, välkomna till Maria Eriksson. Tak skal du have. Du er chefredaktør på Svenske Tidskrifter, og tilsammens med Stefan Folster, Folster har du skrevet om indvandringer og økonomien for, for Tankesmedierne Reforminstitutet. Reforminstituttet. Øh, ja. øh, du opfatter dig selv som en generel fordrøber af migration og tycker, at den svenske indvandringskritiske debatten fokuserer for mycket på statsfinansielle effekter og for lidt på venstre for enkelte individer som tilvæksteffekter. Er det kunne ikke godt forstået? Ja. Ja, precis. Jag tycker att alltså, det finns en debatt i Sverige om, om vi vill prata om invandringens kostnader som man säger men då handlar det väldigt ofta om budgetposter i stadsbudgeten. Mm -hmm. eh, och då missar man liksom helt att det också kan ha tillväxteffekter eh, på längre sikt. Ja. Eh, så att det blir liksom ett väldigt, väldigt snävt perspektiv och sen också ett väldigt, det är snävt i den bemärkelsen att man pratar om om invandringens kostnader för svenska statsbudgeten. När man pratar ingenting om hur det påverkar enskilda individerna som flyttar. Och ingenting om hur det påverkar ekonomin globalt så att säga. Så att man missar väldigt många perspektiv i den ekonomiska debatten. Ja, eh, det längre sikt som du pratar om. Hur långt är det? Ja, det, det beror väldigt mycket på, skulle jag säga, eh, hur arbetsmarknaden är utformad och en massa andra saker. Eh, så det går inte att säga så här att eh, invandring är positivt och fem mål. Man kan se positiva effekter på kort sikt, men man kan också se negativa effekter. Det beror helt och hållet på hur vi utformar en massa olika system. Och mm -hmm. Sverige är ju ett av de länder som kanske skulle tjäna mest på att förändra sin arbetsmarknad så att vi kan dra ännu mer nytta av de här positiva effekterna som kan finnas, så att säga. Ja, vi kommer återkomma till den ekonomiska perspektiven. Har du lyssnat till Jan Thullbergs reflektioner tidigare? Ja, lite grann. Jag kom in mitt i det här om, om grisen på grillen och människovärd ja, det... och sådär. Så det, var ja, lite det är liksom en mer, mer filosofisk debatt alltså, om, om, om det finns surrogatdebatter som liksom förhindrar att, att den, den stora reella debatten om invandring äh, tas upp. Håller du på med det eller, eller hur står du? Ja, vilka, vilka debatter skulle det vara menar ni? Det är han han nämner det tre eller fyra typer av debatter. Alltså det han kallar det för, för integrationsretorik. Alltså integration istället för invandring, antiracism istället för invandring, Hartet mot hartet istället för för invandring och, och en typ av äh, diskussion om gränslösa pligter. om om äh, människors äh, lika värde istället för en debatt om invandring. Är det något som du kan relatera till? Ja, men alltså, det hänger ju delvis ihop med invandring- så det är väl inte relevant att prata om det. Men, men jag tycker att det är lite... Alltså, det påstås ibland att man får inte prata om invandring- man får inte prata om negativa effekter och sådär. Jag håller faktiskt inte med om det. Jag tycker att det är... Det är jag, Dagens Nyheter, till exempel Sveriges största morgontidning- bara för en vecka sedan så pratar man om... Om arbetslöshet bland invandrare och sådär. Så, där. så att det skrivs ganska mycket om, om mm. sådana saker också skulle jag säga. Men alltså, Sverige är ett ganska konformistiskt land i många aspekter. Men det gäller väldigt många olika debatter. Det gäller inte bara invandringsdebatten utan ja. väldigt många frågor. Ja, vad tänker du här? Ja men alltså till exempel Svensk Tidskrift som jag är redaktör för, vi har skrivit väldigt mycket om NATO-frågan och det är ju mm. kontroversiellt i, i Sverige att säga att vi borde gå med i NATO. Alltså jag är ju själv liberal debattör och mm. eh, jag tycker att vi ska avreglera hyresmarknaden eller arbetsmarknaden. Det är också kontroversiella frågor så att säga mm. och, eh, Ja, jag ägnar mig ju åt opinionsbilder där. Då får man ju räkna med kritik så att säga. Men vi skulle ju önska att debatten var mer mångsidig i Sverige. Men, men jag tycker det är lite konstigt att säga att det bara handlar om invandringsfrågan. Att den skulle vara specifik i det avseendet. Ja, Tullberg, lyssnade du på eh, Maria Eriksson just nu? Ja, visst. Ja, har du en kommentar till den här delen av debatten? Ja så, eh, men jag har ju rätt så långt så att säga att den här konformismen är en, en, en fråga som spänner över många frågor och, eh, och därför så, eh, så är det ju ingenting som är så där unikt men det som ändå gör att den här frågan ställer ut och står ut va, är just att eh, här finns det så att säga en, en, en mycket tydligare opposition mot den förra politiken och här görs ansträngningarna då bli ännu mycket större för att, att upprätthålla den här konformismen. om vi säger så här i andra frågor, så finns det en som de mm -hmm. där medias håller på så att säga, och, och man gör som andra gör. Men i invandringsfrågan så är kompromismen obligatorisk i den att Redaktörerna hindrar artiklar som avviker. Eh, många förf journalister har förbud mot att skriva om sådana här frågor som det pratas om här häromdagen. Eh, och det finns ju också liksom rättsliga eh, vapen som alltid hotas med. Eh, att hot Den som tar upp de här frågorna hotas ju alltid va, med... Lagen hets mot folkgrupp som är en, en diktaturlag som är speciellt inriktad då för att förhindra debatt just i, i invandringsfrågan och mångkulturfrågor. Så att eh, i den här frågan så är det ännu lägre tak än vad det är i övrigt. I andra frågor kan det vara centrian, mm. men här är det systematiskt och... Alla är väldigt välmedvetna Och den här eh, konformismen drivs väldigt mycket av rädsla. Att folk vet att om man bryter mot den här så, så råkar man illa ut. Maria Eriksson, Maria, det Maria, för, mig, Jan Maria Eriksson, har du upplevt den här rädslan som, som Jan Tullberg berättade om här? Nej... Nu, nu ska jag säga så att jag är ju själv opinionsbildare så att säga. Så att det här att äh, journalister inte skriver och sånt där. Jag skriver ju det som jag tycker är rätt och jag tycker ju inte att vi ska ha mindre invandring. Så därför kan jag liksom inte, inte ställas till svars för att jag inte skriver det så Men, Och jag känner inte till att journalister blir hotade. Jag tycker liksom det, det finns en idé att det skulle vara någon slags övergripande konspiration som jag har lite... Ja, det tror jag ändå det är det vi pratar om här. Det är liksom en, system, en, en, en kultur mer än en konspiration. Ja, men att att, det liksom, vad ska jag säga att debatten är ännu mer homogen i den här frågan, det är möjligt att det är så. Men det, det, det gäller andra områden också, om man tar miljöområdet till exempel, så eh, tror jag man skulle se samma typ av mönster. Att det är, svenska journalistgården bor i Stockholm, de röstar på Miljöpartiet, eh, de har liksom ofta eh, ett åsikts... Eh, Maria, er rapporten heter Våga ta debatten för ett Sverige för alla. Myter, halvsanningar och felaktigheter. Här är faktum om invandring. Om jag säger att det är en rapport, där kommissionen har givit på förhand, vad säger du så? Ja, det är en alltså, bombastiskt sagt... titel, är det inte för en, för en akademisk publikation? Ja, det, för det första är det inte en akademisk publikation utan det är en tankesmedja som har gjort det här. Och för andra så var det inte... Det där är en sammansatt rapport där man ja, använder den har väl akademiska aspirationer, tänker jag? Den rapporten som jag och Stefan gjorde, där har vi försökt sammanfatta den forskning som finns och de studier, mm. så vi har inte gjort någon ny forskning utan vi har, har äh, sammanfattat den, så att säga. Och vår rapport heter Invandringens konsekvenser för ekonomisk tillväxt. Så den har en lite mer modest titel. Ja, okej. Okay. Och kan du, kan du kort berätta, vad, vad liksom är konklusionen, alltså den ekonomiska sida av sån, saken? Vad, vad är liksom uh, the catching point? Ja, till att börja med det här att det inte går att bara titta på statsfinansiella effekter för att man missar mm. eh, huvudfrågan i det ekonomiska perspektivet. Och sen vi helt enkelt sammanfattat och studerat de rapporter som har kommit eller studier som finns om tillväxteffekter av invandring. Eh, och då kan man se att eh, invandring kan bidra till ökad export, ökad specialisering på arbetsmarknaden, motverka kompetensbrist, eh, en rad olika sådana saker som gör att vi ofta får positiva tillväxteffekter. Eh, och det gäller även de det finns inte så mycket studier som är gjorda specifikt för Sverige men där man tittar på flera olika länder och då ser man positiva effekter även på Sverige vad gäller tillväxt. Ja. Det här är Danmarks röst. Lyssna på FM via radio24.eu. Eller ladda ner den speciella appen Danmarks röst på svenska iTunes. Jan Tulbe, vad säger du till den analysen av de, de positiva effekterna? Eh, jo, jag har läst den här så att säga, vetenskapliga rapporten också som är på den 30 sidor som, som Maria har skrivit. Eh, och jag har ju en rad kritiska stundpunkter på den. Att eh, det är lite grann ett popperi av olika undersökningar. Men den största bristen är ju den att eh, man plockar då olika utlåtande korta citat eh, som är positiva till invandringen. Och en del av dem är, är mer eller mindre absurda som gör att, att det, intrycket förtas av att man verkligen har försökt att belysa frågan på ett bra sätt. Eh, en del av såna här saker är, är, är riktigt, riktigt absurda. Om jag bara får ta någon sådär eh, så var det någon forskare som ansåg att eh, om Japan hade samma andel invandrande som i USA så skulle landets per capita inkomst fördubblas. Mm. alltså det är väldigt svårt alltså det är renvod och liksom och varför tar man det är, svara, svara. Ja. det är inte en forskare som anser detta det är inte en åsikt utan det är någon som har gjort en ekonomisk studie där man har kommit fram till att så stora är vinsterna så att då får man ju gå in i sådana fall och, och titta på vilka metod han använt och kritisera den studien men det, här, det är inte en åsikt Ja, du hade, du hade andra kritikpunkter, kan vi, kan vi eh, hålla ja, på alltså, alltså det, vad som händer är att en, en ekonom gör en modell där han antar vissa samband och sen stoppar han in lite data. Och det här är ju då inte en verklighet, utan det här är en hypotetisk eh, frågeställning. Vad skulle hända om Japan hade det här? Och då när man stoppar in någonting sånt och sen får man ett absurt resultat då måste man som forskare begripa att här är det någon, här är någonting som ger helt otroliga resultat. Jan, i din, analys, an din analys, vad, vad kostar ja. invandringen i Sverige eh, i din analys? Jag eh, eh, tag ta en fråga som jag håller med Marie om, och mm. det är den här biten. Att den, den, vi ska inte bara prata om den statsfinansiella sidan som ju är, är ungefär halva Sveriges ekonomi. Utan vi måste ju titta på den här andra halvan också, för fortfarande, vad påverkar den hela Sveriges ekonomi. Och min analys är då på den statsfinansiella sidan, där kostar det, och då säger jag att det kostar nu, eh, uppräknat på 2013, 125 miljarder. Eh, om man, ja, ja om man, och det är en gammal utredning som, som John Ekberg har gjort, som är väl den mest eh, accepterade utredningen. Det är också varit kritiserad, i det, den, den utredningen. Ja, ja, utifrån den så har jag gjort vissa korrigeringar eh, som framförallt har att göra då med eh, hur, hur man allokerar en del gemensamma kostnader. Eh, och, och då kommer jag till lite högre siffror än, än vad han gör. Men han kommer också till stora underskott. Så att, om vi säger konsensus är ju att invandringen kostar... Eh, vad an invandringsförespråkare säger det är att om vi gjorde integrationen väldigt mycket bättre, då skulle det inte gå så mycket med förlust, utan i bästa fall så skulle det kanske till och med kunna gå med plus. Men det är alltså hypotetiskt, att det här går bak idag, det är liksom ingenting att diskutera, det är ju helt klarlagt. Men sen då, för hänga på den andra sidan... Att det är så entidigt faktiskt att Ekberg har gjort en studie 2011 också där han kommer fram till att statsfinansiella effekterna är ganska små, under en procent av BNP. Eh, positiv eller negativ, det beror lite på, precis som jag var inne på, hur arbetsmarknaden fungerar och så vidare. Eh, så att de där kostnaderna som, som Jan pratar om, eh, Tullberg, är, eh, ja, det, det finns inte stöd för det i någon annan forskning. Så det har två mycket äh, annorlunda resultat. En säger att det kommer att bli en liten växt i polansikt, och den andra säger att det koster mer än 100 miljarder äh, om, om, om året. Är det så? Jag tycker det är intressant att peka på det här just att det viktiga är ju hur kan vi förändra arbetsmarknaden- för att få fler in i arbete. Det är ju den stora utmaningen. Och det vore ju mycket mer intressant. Visst kan vi prata om det här- men om vi vill göra någon skillnad- så är det ju den frågan som vi borde diskutera tycker jag. John? Ja. Ja, alltså, situationen är ju den- att vad vi kan göra för att få in mera människor- på arbetsmarknaden är ju rätt begränsat. Men vad vi gör är någonting som får stora negativa effekter. Det är ju att plocka in närmare hundratusen nya människor- i Sverige som då ska hitta en plats på arbetsmarknaden. Alltså vi har en uppgift som vi inte klarar av. Och sen ökar vi varje år medvetet svårighetsgraden i att lösa den här uppgiften. Då blir problemet värre och värre. Så det är fruktansvärt destruktivt. Eh, men sen då, för det som möjligtvis Maria och jag har överens om det är att man bör titta på den här andra delen av ekonomin. Ja. Vad får det här för effekter? Och eh, då vill jag ju då framförallt betona- att vi får undanträngningseffekter. Det? Så att vi får, vi får alltså eh, invandrare... Ja. Vad, vad pratar du om? Kan du ge inte Ja, konkret kan det ju vara så här. att mm. Om, om en, en, en svensk företag ska rekrytera människor- så har de sökanden som är både invandrare och svenskar. Och eh, vad händer då när man väljer en invandrare- när, man istället hade kunnat ha en svensk person som är kvalificerad för det här jobbet. Mm. Då blir effekten då att vi har en invandrare som arbetar och då syns det liksom inte, det inte så dåligt ut statsfinansiellt. Men i den riktiga ekonomin så har vi nu en svensk som är sys sysslolös och går på bidrag och far illa både socialt och ekonomiskt av den här situationen. Och nu ser ju så att när i nya anställningar så går sju av tio nya jobb går till invandrare. Och det är det är då ett, är ett problem? Ständare. Är det ett problem, Johan Thulberg? Ja, det är det ju. Det här visar att vi har en hög, vi har en hög arbets, ungdomsarbetslöshet. Och mycket beror ju naturligtvis på att Svenskar och en invandrare är inte alltid komplementär arbetskraft. Alltså, det är inte så att någon sysslar med något och någon sysslar med något annat. Att det finns två arbetsmarknader. Utan, Maria, Maria väldigt... vad, vad tänker du om de två ar arbetsmarknaderna? Kommer invandringarna att, att, att, att hjälpa med sysselsättningen? Nej, men det finns inget stöd för det utan det finns studier som visar att den här flyktinginvandringen inte har påverkat svenska möjli svenskars möjligheter att få arbete. Att den undanträngningseffekten inte finns. Det påverkar andra invandrares möjligheter att få arbete men inte de infödda svenskarna. Så att det stämmer inte. Och jag tycker det är jättekonstigt att en företagsekonom som John Tulberg inte förstår att det är inte är så enkelt som att vi har arbetslöshet och sen så har vi brist på arbetskraft. Han säger så här, vi kan inte ha båda två samtidigt. Jo, det finns en matchningsproblematik på arbetsmarknaden. Man kan mycket väl tänka sig ett företag som söker en typ av kompetens som inte finns bland arbetslösa i Sverige. Man kan tänka sig arbetslösa som inte har möjlighet eller är beredd att flytta dit där det finns jobb. Allt det här gör att det är inte är så enkelt som att här har vi en hög med arbetslösa och här har vi en hög jobb. Det fungerar inte så. Alla som vet någonting om ett företag fungerar borde känna till det här. Det är jättekonstigt tycker jag. Vi kommer att ta en liten paus med Wilba Ingmar Bergman i, i ögonblick. Adam och Eva, synda Hur var det egentligen med Abraham och Isak? Tänkte han skära halsen av sonen? Jag upphetsat på Dorets etsning. Jag identifierade mig med Isak. Detta var verkligt. Far tänker skära halsen av Ingmar. Ja, Jag är mycket förnöjd just nu. Vi har två mycket annorlunda analyser av, av problemen och effekterna av invandringen. Jan Tullberg, i din bok så pratade du om, om, om två möjligen- Två möjliga visioner som kommer att ske och som kommer att präga Sveriges framtid. Kan du relatera de två visionerna till den diskussionen vi har haft just nu? Ja, alltså i den ena av de här visionerna är ju Marias support. Och det är den nyliberala lösningen på de sysselsättningsproblem som finns i Sverige. Alltså allt fler börjar ju se den att vad gör vi med det här invandrarna som har då låg utbildning och eh, ganska låg produktivitet. Man kan inte anställa dem till svenska löner. Det finns inget arbete för dessa personer. Men säger man då, om vi nu tillåter, bryter fackets monopol på lönesättning och släpper fram låga löner, ja, då kan vi ju faktiskt få sysselsättning för de, de här människorna. Och det är ju bättre att de gör någonting, även om det är ett produktivt jobb, än att de inte gör någonting alls. Och därför så kan man säga att det finns i den nyliberala visionen också ett motstånd mot välfärdsstaten. En för stor stat. Så att, alltså kan man bryta faktiskt makt och bryta så att säga, statens roll med att, att transferera pengar från vissa grupper till andra grupper. Och få liksom en mer öppen, fri marknad. Då blir samhället bättre. Det är den nyliberala versionen. Ja. Och den kan man då alltså verka för genom att få en omfattande invandring som gör då att den här välfärdsstatsmodellen egentligen spricker. Och då finns det också en den... annan vision. Ja, det är det riktigt. Ja, sen finns ju då den, den, den vänsterekstemistiska versionen. De gillar inte heller välfärdsstaten. Men de ser ju välfärdsstaten mera då som en. en ett kapitalistiskt samhälle som man vill revolutionera. Och då ser man att svenska arbetarklassen är ju inte tillräckligt revolutionär att lyssna på de här idéerna. Utan istället så hoppas man ju då på invandrargrupper, inte minst allianser med religiösa extremister. Och genom en sån här allians av olika särintressen och grupper som inte sig med det nuvarande svenska samhället. Då kan man skapa en ny situation. Och här ser man då framför sig mer så att säga, ett mångkulturellt samhälle med, där människor ingår i olika grupper och de här olika grupperna tävlar om makt och inflytande. Och om de vänsterextrema organisationerna agerar smart så kan de kanske få ett stort inflytande i det här liksom balkaniserade Sverige. ja. Och det är en funktion. Och den befämjas också av en massinvandring. De och två denna, missionerna är mycket, mycket annorlunda. Eh, ja, och de är mycket radikala kan man säga, eh, på sitt sätt. Eh, vad med dig själv i din analys? Är, är det välfärdsstaten du vill äta? Gillar du välfärdsstaden? Jag är mer liberal. Och jag skulle säga att jag är för ett välfärdssamhälle. Och det kan man tänka sig så att säga både i en socialdemokratisk modell- en mer konservativ modell ofta man förknippar med Tyskland. Eller en, en mer privat, privat en, en sorts mer anglosaxisk modell. Mm. Så att det är viktigt inte att allting, i mina ögon, att allting transfereras genom statliga system. Det är jag egentligen förespråkare för. Maria, Eriksson, Maria, Maria. Maria dig med Maria, Om du skulle placera dig själv i denne, denne, denne, på den här listan? Vad står du alltså liksom i, det, i hela det perspektivet som Jan Tullberg beskriver här med sin analys av de två visionerna? Ja, jag vet inte. Det var väl ganska, två ganska hårddragna visioner där. Men, men alltså det här med att, att arbetsmarknaden återigen liksom, arbetsmarknaden behöver reformeras. Det handlar inte bara om invandring. Det handlar ju om, precis som jag var inne på, om ungdomsarbetslöshet också. Så att jag tycker att det finns. Alldeles oavsett hur många invandrare vi har, har som kommer till Sverige så kommer vi ha ett problem att få in unga på arbetsmarknaden på grund av att vi har höga lägsta löner att eh, arbetsmarknaden är regerad på olika sätt. Eh, och om man vill kalla det nyliberalt eller inte, jag tycker att det är något som vi måste göra alldeles oavsett. Eh, det är en intressant hörde. Både du och Jan Tullberg benämner jag själv som, som liberala och mm. ännu tycker i verkar, verkar, i, verkar mycket ä, i dissens över invandring och betydelsen av invandring. Ja, alltså, ja. Eh, Om vi om vi tar så att säga jag är då så, inte nylig utan, utan klassisk liberal och då om du ser på på de tänkarna som, som eh, eh, Smith som Adam Smith som skrev ja, om det. Ja. Hans bok heter ju då Nationernas välstånd. Ja. Och han räknade nationellt. Nat alltså Handelsekonomin räknar nationellt. Nationer vinner och förlorar när de har det. Men däremot kan vissa industrier vinna och förlora. Och i det här sättet så finns ju nationen som en väldigt viktig mm -hmm. egenskap. Men nationen angrepp ju då i den, både den här vänsterextremistiska och i, i den nyliberala. Så att det finns liksom inte så mycket nation kvar. Nej. Eh, och det där ställer till ett väldigt problem. Och de allra flesta svenskar vill säkert inte eh, liksom ändra systemet så väldigt mycket. Men det som är farligt är så här att folk... Jag tror inte att folk kommer bli nyliberala. Jag tror inte heller att människor kommer att, att bli vänsterextremister. Men... Om invandringen fortsätter så hamnar man i ett nödläge. Och i ett nödläge så måste man göra något. Mm. Och de åtgärder man kommer att göra då det är de åtgärder som de här extrema radikala rörelserna föreslår. Nämligen man kommer liksom att, att göra öppna gränserna och sänka rönerna kraftigt, den liberala modellen. Och man kommer också, tror jag, införa de här vänsterextrimena rekommendationerna med att man kommer att öka kvoteringar, man kommer att öka kvoteringslagen, man kommer att förhandla mellan olika särintressen mm. och man kommer starta en balkaniseringsprocess. Maria Eriksson, gör, Maria Eriksson, det... Jan Jan för, förlåt. Mm. Maria Eriksson, mm. Eriksson eh, Jan säger att, att nationen, den svenska nationen kommer under attacken från, från två sidor och den liksom, liksom eh, kolliderar med två, två mycket starka ideologiska rörelser dag, alltså liberalismen och och vänsterradikalismen. Förstår du den analys? Ja. Eh, Maria ja. Ja, attack vet jag inte, tycker jag är ett satt ord. Men alltså, press. Med, jag tycker att det är viktigare med personer och individers välstånd än med nationers välstånd. Mm. Eh, så att om, om det är liksom en attack mot, mot nationen... Ja, ja ett press, press. ett det... ekonomisk och kulturell press som liksom alltså, äh, äh, axel, äh, accelererar. Är det så? Ja, men för mig, det viktiga för mig är att... Enskilda individer, oavsett om de bor i Sverige eller om de bor i andra länder, har så stora möjligheter som möjligt att förbättra sin situation. Och det kan handla om att flytta till ett annat land, det kan handla om eh, hur man vill leva ihop med människor i sitt privatliv och så vidare. Och det är väl en liberal vision då för mig att människor ska ha så stora friheter som möjligt att utforma sina egna liv. Och då är det jättesvårt att inte se. Migration som en central del i det här. Att människor ska ha rätt att flytta inom ett land och mellan länder. Eh, och det ökar individers välstånd. Och det ökar också det globala välståndet. Eh, och om då nationen Sverige kommer i kläm där så, eh, ja, det kanske må vara hänt. Men det totala välståndet i världen kommer att öka. Jan Tullberg, håller du på med det att den totala välstånden kommer att öka? Du är liksom mer pessimistisk i din framtidsvision. Ja, alltså, det, det förbeserar väldigt mycket så att, säga, att samhällsfreden är oerhört viktig. Demokratin är oerhört viktig. Och om man startar en, en kaotisk utveckling eh, om balkanisering eh, om ökade motsättningar så får man naturligtvis stora stora förluster för människors trivsel. Utan, alltså den, den, den klassiska liberala linjen är ju att man man föreslår en liberal modell som gäller nationellt, inte internationellt. Sen är det upp till nationer att utvecklas och civiliseras och stegvis ta ett steg mot så att säga, en, mer, en mer utvecklad ett samhälle. Men det där kommer inte gå på, en, en, på samma sätt. Det kommer inte gå utan... Utan bakslag. Vi kommer få militärkupper och vi kommer få revolutionära rörelser. Vi kommer få massor av saker som ställer. Och vi har re religiösa grupper som kommer på emot. Jan Turba, alltså, här... vi, får, vi får sluta här. Det blev jag det sista året. Här... År. Tyvärr, det blir det sista året. Jag kommer att sluta nu. Tack så mycket för, för, för er medverkan. Det var mycket lysande, tänker jag. Tack så mycket. Imorgon så fortsätter vi med, med mångkultur och samma. Hur kommer det att hänga ihop i framtiden i Sverige? Alltså det är mångkultur i morgon med, med gäst Göran Adamsson- som just har givit ut en, en bok om ämnet mångkultur- en kritik från vänster. Tack så mycket för idag. Du har lyssnat på Danmarks röst- med programledaren Mikael Hjalving-